ספר נחמיה פרק א' דברי נחמיה בן חחליה ויהי וחודש כסלו שנת עשרים, ואני הייתי בשושן הבירה, ויבוא חנני אחד מאחי הוא ואנשים מיהודה, ואשאלם על היהודים הפליטה אשר נשארו מן השבי ועל ירושלים. ויאמרו לי הנשארים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 ולא שמרנו את המצוות, ואת החוקים, ואת המשפטים, אשר ציווית את משה עבדך. זכורנה את הדבר, אשר ציווית את משה עבדך לאמור, אתם תמעלו, אני אפיץ אתכם בעמים. ושבתם אלי, ושמרתם מצוותי, ועשיתם אותם, אם יהיה נידחכם בקצה השמים, משם אקבצם, והביאותים אל המקום. אשר בחרתי לשכן את שמי שם. והם עבדיך ועמך, אשר פדית בכוחך הגדול ובידך החזקה. אנא, אדוני, תהי נא אוזנך קשבת אל תפילת עבדיך ואל תפילת עבדיך, החפצים ליראה את שמך. והצליחה נא לעבדיך היום, ותנהו לרחמים לפני האיש הזה. ואני הייתי משקה למלך.